Liebe Geschwister, alles Lob Allah, dem Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, in der letzten Woche waren wir am folgenden Zeitpunkt stehen geblieben, an dem Zeitpunkt, an dem der Mensch am jüngsten Tag seine Schriften in die Hand bekommt. Das heißt, die Schriften in denen die Engel die gesamten Taten aufgezeichnet haben. Sie fliegen dir zu, im wahrsten Sinne des Wortes, entweder in deine rechte Hand oder in deine linke Hand oder in deine linke hinter deinem Rücken. Und dann wirst du dieses Buch in die Hand nehmen und du wirst detailliert sehen, detaillierter als du es dir vorstellen kannst, was du an welchem Tag gut oder schlecht gemacht hast. Und du wirst keinen einzigen Buchstaben darin finden, der nicht der Wahrheit entspricht. Du wirst nichts darin finden, was du nicht getan hast. Und du wirst selbst zugeben, dass alles, was darin ist, wahr ist. Ob du willst oder nicht. Der Mensch wird am jüngsten Tag zur Rede gestellt. Und man wird ihn fragen, hast du die Sünde begangen? Hast du die Sünde begangen? Und hast du die Sünde begangen? Haben die Engel dir Unrecht getan? Haben die Engel vielleicht irgendwas aufgeschrieben, was nicht der Wahrheit entspricht? Und so weiter und so fort. Und manche Menschen werden erwidern und sie werden diskutieren und sie werden ablehnen und sie werden nicht akzeptieren, was darin steht, obwohl sie wissen, dass es die Wahrheit ist. Und sie werden sagen, nein, ich werde das nicht akzeptieren. Und wie Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu berichtet hat, er sagte, wir er saßen einmal beim Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam, Daraufhin lachte er, sallallahu alayhi wa sallam. Dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wisst ihr, warum ich lache? Wie sagten Allah und sein Gesandter weiß am besten Bescheid. Und dann sagte er, ich lache aufgrund dessen, was der Diener am jüngsten Tag zu seinem Herrn sagen wird. Gemeint ist der Diener, der zur Hölle verdammt ist. Er wird am jüngsten Tag zu seinem Herrn sagen, O Herr, hast du mich nicht vor der Ungerechtigkeit bewahrt? Und Allah wird sagen, selbstverständlich. Das heißt, dann in diesem Tag gibt keine Ungerechtigkeit. Und dann sagt er, ich erlaube keinen einzigen Zeugen gegen mich selbst, außer Zeugen von mir selbst. Ich akzeptiere also nicht, sagt er, was die Engel geschrieben haben, was andere Leute bezeugen und auch die Erde, die kommen wird und bezeugen wird, was man auch ihr getan hat. All diese Zeugen verwerfe ich. und ich behaupte, sie sind ungerecht mir gegenüber, deswegen akzeptiere ich nur mich selbst als Zeugen für und gegen mich oder gegen mich. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, kein Problem, du genügst heute als Zeuge dir selbst gegenüber und auch die Engel genügen eigentlich als Zeugen. Und dann wird sein Mund versiegelt und dann wird zu seinen Körperteilen gesagt werden, sprecht und dann werden sie sprechen, was die Körperteile gemacht haben, und dann wird er allein gelassen und dann wird er zu seinen eigenen Körperteilen sagen verflucht seid ihr seid, geht weg von mir ich habe mich doch für euch eingesetzt ich habe mich doch für euch eingesetzt und dieser Hadith ist bei Imam Muslim in seinem Sahihwerk überliefert worden die Erde, lieber Bruder, liebe Schwester wird bezeugen für das was der Mensch auf ihr getan hat und sie wird kommen Man kann sich das vorstellen im übertragenen Sinne wie eine Kassette, die alles aufgezeichnet hat. Und sie wird Zeugnis ablegen für oder gegen dich. Und dann werden manche Zeugen laut rufen und sagen, das sind diejenigen, die über ihren Herrn gelogen haben. Das sind die Lügner gewesen, mit denen wir immer zusammen gewesen sind. Allahs Fluch sei auf den Lügnern. Allahs Fluch sei auf den Ungerechten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Gott bewahre uns vor diesem Zustand, Wer ist ungerechter als jemand, der über seinen Herrn eine Lüge ersinnt? Das sind jene, die ihrem Herrn vorgeführt werden und die Zeugen werden sagen, das sind diejenigen, die über ihren Herrn gelogen haben. Hört, Allahs Fluch sei über die Ungerechten. Manche Menschen, liebe Geschwister, werden einer einfachen, werden einer einfachen Diskussion oder einer einfachen Rechenschaft unterzogen. Man wird ihnen sagen, das hast du getan, das hast du getan, stimmt das, stimmt das. Und er wird bei jeder einzelnen Tat wieder zustimmen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn vergeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn beschützen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn nicht bloßstellen. Möge Allah uns und euch dazugehören lassen. Und andere wiederum, liebe Geschwister, sie werden überhaupt, überhaupt keine Rechenschaft unterzogen. Das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala nahegestellt sind. Das sind diejenigen, Die weder mit ihnen wird diskutiert werden, noch werden sie irgendetwas zugeben müssen von dem, was sie gesagt haben oder getan haben. Der Mensch, lieber Bruder, liebe Schwester, in diesem Moment wird gefragt werden nach allem, was er erworben hat. All dem, was Allah ihm gegeben hat, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Kein Diener wird am jüngsten Tag den Schauplatz verlassen dürfen, sinngemäß sagte er sallallahu alaihi wasallam, niemand wird an diesem Tag. den Platz verlassen dürfen, bis er nicht vier Fragen beantwortet hat. Die erste Frage lautet, seine Lebenszeit, sein Alter, das heißt die Zeit, die er in diesem Leben verbracht hat, womit hat er sie verbracht? Und besonders seine Jugendzeit, womit hat er sie vergeudet? Und er wird gefragt werden über sein Vermögen, wo hat er es erworben und wofür hat er es ausgegeben? Und er wird gefragt werden über sein Wissen, das er erworben hat, Was hat er damit gemacht? Das sind also vier Punkte, liebe Geschwister. Der erste Punkt ist das Alter. Der zweite Punkt ist das Vermögen, was man gehabt hat. Und der dritte Punkt ist das Wissen, was man gehabt hat. Und der vierte Punkt ist auch die Gesundheit, die man gehabt hat. Das ist gemeint mit dem Jugendalter. Denn im Jugendalter ist man meistens gesünder als im höheren Alter. Und ebenso, liebe Geschwister, wird man gefragt werden... Nach den Sinnesorganen, die Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte klipp und kram im Koran, war das Gehör, die Augen und das Herz oder das Gemüt, nach all diesen wird gefragt werden. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sinnesorgane erschaffen, damit man Allah dienen kann. Damit sie einem helfen dabei Allah zu dienen. Wie willst du denn den Koran lesen, wenn du keine Augen hast? Und wie willst du denn den schwarzen Stein berühren, wenn du keine Hände hättest? Und wie willst du denn etwas hören über Allah und seinen Gesandten, wenn du kein Gehör hättest? Allah hat all dies erschaffen, damit wir, seine, damit wir ihm gehorchen, ihm dienen. Und deswegen wird man gefragt werden, was man damit gemacht hat. Doch wer von uns, lieber Bruder liebe Schwester, wird diesen Fragen entkommen können, weil er nichts gehört hat oder gesehen hat, Oder gedacht hat an Dinge, an die er, nicht hätte, die er nicht hätte sehen dürfen oder hören dürfen. Gerade im heutigen Zeitalter, in dem es in jedem Haus, lieber Bruder, liebe Schwester, nicht nur einen Fernseher gibt, sondern viele. Oder das Internet. Oder heutzutage viele Dinge kann man pressen auf eine einzige Scheibe, auf eine CD. Und das verteilen die Leute unter sich. Und daraufhin kann man alles Mögliche speichern, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Oder heutzutage gibt es Chips, die man in Handys reintut und mit denen Sachen aufgenommen werden, die nicht aufgenommen werden dürfen und verteilt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat besonders das Gehör und die Augen in dieser Eier erwähnt, weil, diejenigen, weil sie genau diejenigen Sinnesorgane sind, mit denen man, liebe Geschwister, alle Informationen, die meisten Informationen aufnimmt, Und sie sind sozusagen das Sprachrohr, das zum eigenen Herz gelangt. Wenn Schmutz reinkommt, dann wird dieses Rohr auch nur Schmutz weitergeben können. Und man wird gefragt werden nach allen Dingen, die man in diesem Leben genossen hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ratus Und hiernach werdet ihr wahrlich nach der Wonne gefragt werden, nach eurem Wohlbefinden gefragt werden. Und Tafsir heißt, ihr werdet gefragt werden nach der Gesundheit. Ihr werdet gefragt werden nach eurer Freizeit. Ihr werdet gefragt werden nach dem, was ihr gegessen habt. Ihr werdet gefragt werden, nachdem ihr getrunken habt. Ihr werdet gefragt werden nach dem, was ihr immer gegessen habt, damit der Bauch voll geworden ist, damit man satt geworden ist. Und die Menschen werden gefragt werden nach ihren Gottesdiensten. Und das Erste, wonach sie gefragt werden, ist das Gebet. Und sie werden auch gefragt werden über ihre Probleme mit anderen Menschen. Und das Erste, worüber man darin gefragt wird, ist das Blut, das vergossen worden ist, zu Unrecht. Das Blut, das man auf dieser Welt sieht, was vergossen wird hier und da aus Ungerechtigkeit und Übertretung. Und man wird gefragt werden, über jedes anvertraute Gut, das einem anvertraut worden ist, ob man diesem gerecht geworden ist, oder ob man betrogen hat und den Vertrag nicht eingehalten hat. Und nach diesem allem, liebe Geschwister, werden dann Waagschalen aufgestellt. Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem man zugegeben hat, dass alles, was in diesen Schriften drin steht, die Wahrheit ist, und nichts davon etwas anderes ist als die Wahrheit, werden die Waagschalen aufgestellt, damit jetzt bewogen werden kann, nachdem du weißt und zugegeben hast, dass was da drin steht, richtig ist. Dann wird aufgestellt und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Und wir stellen die Wagen der Gerechtigkeit für den Tag der Auferstehung auf, sodass keiner Seele Unrecht zugefügt wird. Und selbst, wenn es im Gewichte eines Senfkorns wäre, dann würden wir es an diesem Tag hervorbringen und wir genügen als Abrechner. Egal, ob es gut ist oder schlecht ist und wenn es nur so leicht ist oder so schwer wiegt wie ein Senfkorn, Allah subhanahu wa ta'ala wird es ebenfalls in die Waagschale stellen. damit jeder Mensch sein Ergebnis vor eigenen Augen sehen kann und sich ein Bild machen kann von dem, was er wirklich getan hat. Und Allah sagte, derjenige, dessen Waagschalen dann schwer sein werden, das sind die Erfolgreichen. Und derjenige, dessen Waagschalen dann leicht sein werden, das sind diejenigen, die sich selbst verloren haben. Und ihre Hölle und die Hölle wird ihr Aufenthalt sein auf immer. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mich und euch vor der Hölle rettet, Denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. <lacht> liebe Geschwister, alles Gute mit Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem diese Waagschalen aufgestellt worden sind, liebe Geschwister, damit du dir ein Bild machen kannst von der Gewaltigkeit dieser Waagschalen, diese Waagschalen werden wirkliche Waagschalen sein. auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, wie Waagschalen Taten messen können und wiegen können, trotzdem wird es am Tag darauf bestimmt so sein. Genauso wie man sich vorher nicht vorstellen konnte, wie Taten aufgezeichnet werden können, und heutzutage können sie aufgezeichnet werden, genauso wird am nächsten Tag das Gebet wiegen und das Fasten wird ein Gewicht haben und die Sakka wird ein Gewicht haben und so weiter und so fort. Diese Waagschale ist also eine wirkliche Waagschale, mit einer rechten Seite und einer linken Seite. Und sie hat sogar eine Zunge, die sprechen kann. Wenn diese Waagschale, wenn man darin Himmel und Erde wiegen würde, liebe Geschwister, die Waagschale könnte ein Gewicht anzeigen. Die Waagschale ist imstande, Himmel und Erde zu wiegen. So riesig sind diese Waagschalen. Deswegen, wenn sogar die Engel, und Allah weiß, wie groß die Engel sind, wenn die Engel diese Waagschalen sehen, haben sie Mitleid mit denjenigen Menschen, Und mit denjenigen Jinn, für die sie aufgestellt worden sind. Der Prophet sallallahu alaihi Wasallam sagte, die Waagschale wird am Tag der Auferstehung aufgestellt werden. Wenn man darin Himmel und Erde wiegen würde, so würde sie dafür ausreichen. Und dann werden die Engel sagen, O oh Herr, die Taten, wessen werden diese Waagschalen denn wiegen? Und Allah ta'ala wird sagen, sie werden die Taten derjenigen von meinen Geschöpfen wiegen, denen ich möchte. Und daraufhin werden die Engel sagen, gepriesen seist du, o oh Herr, wir haben dich nicht so angebetet, wie du es verdient hast. Wenn man sich bereit, bewusst macht, liebe Geschwister, heutzutage, wenn du etwas wiegen willst, und du Waagschale nimmst, die, wenn du eine Waage hast, die in Kilogramm Größen wiegt, dann ist das eine riesige Waage, eine große Waage. Oder wenn sie Tonnen wiegen soll, dann ist sie noch größer. Was ist, wenn du darin etwas wiegen möchtest, was ein paar Gramm wiegt? Die Waagschale wird gar nichts anzeigen. Die Waagschale, die gemacht worden ist, um Tonnen zu wiegen, sie wird keine Grammzahl, keine Milligrammzahl anzeigen. Und deswegen, wenn die Engel diese riesigen Waagschalen sehen, die Himmel und Erde wiegen könnten, dann fragen sie sich, welche Taten der Diener, welche Taten der Geschöpfe sollen denn irgendein Gewicht haben im Vergleich zu dem, was die Waagschale eigentlich anzeigen kann. Das Gebet, diese Fasten, die Zakah, subhanallah, niemand kennt Das wahre Gewicht dieser Taten, die Allah liebt, außer er selbst, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagen die Engel, gefrieden seist du, wir haben dich nicht so angebetet, wie es dir gebührt. Die Engel, liebe Geschwister, die erschaffen worden sind, vom ersten Tag ihrer Erschaffung bis zum letzten Tag, dienen sie Allah, subhanahu wa ta'ala, und sie sagen, "Wir haben dich nicht so angebetet, wie du es verdient hast. Liebe Geschwister, die guten und die schlechten Taten sind diejenigen Dinge, die in dieser Waagschale gewogen werden. Und dann kommen diejenigen Schreiber, die Engel, die die Taten aufgeschrieben haben, mit ihren Schriftrollen. Und sie sind schwer, weil sie alles darin aufgeschrieben haben, was der Mensch gemacht hat. Und sie werden, und Allah weiß wie, umgewandelt, sodass diese Taten in der Waagschale ein Gewicht bekommen. Und man wird dann die guten Taten, die man gemacht hat, in, seiner, in ihrer schönsten Form vor Augen sehen, Und um die schlechten Taten, die man gemacht hat, wird man in der hässlichsten Art und Weise vor sich sehen. Und die guten Taten der Geschwister, die sind unterschiedlich schwer, von Diener zu Diener unterschiedlich. Manche Menschen, wenn sie etwas Gutes getan haben, dann wird ihre Tat zehnfach vergolten. Sie wird zehnmal so viel wiegen. Wenn sie nur ein Kilogramm wiegt, in der Waagschale wird sie zehnfach wiegen. Weil wenn man eine gute Tat macht am nächsten Tag, bekommt man sie mindestens zehnfach zurück. Die guten Taten anderer Menschen werden ein 700-faches wiegen, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala kann die gute Tat noch mehr wiegen lassen, wie er möchte. Er vermehrt, für wen er möchte subhanahu wa ta'ala. Hassan ibn Atiyah, einer der Tabi'in, die Generation nach dem Sahaba radiallahu ta'ala, er sagte, wenn zwei Menschen zusammen dasselbe Gebet verrichten, dann kann es trotzdem sein, dass die Vorzüglichkeit ihrer Tat, das heißt der Wert ihrer Tat ist der Unterschied zwischen den Werten der beiden Taten ist so wie Himmel und Erde und er sagte der Grund ist dafür dass der eine in seinem Gebet auf Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen konzentriert ist und der andere ist abwesend in seinem Gebet liebe Geschwister und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und damit möchte ich enden berichtet uns Und Allah ta'ala ebenfalls, dass es Taten gibt, die dieser Waagschale nicht gewogen werden. Weil die sind so gewaltig, die Taten, dass Allah subhanahu wa ta'ala alleine dafür Belohnung geben wird. Und die Waagschalen sind nicht sozusagen gut genug, dafür diese Taten zu wiegen. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet davon im Koran, als er sagte, إِنَّمَا يُوَفَّصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْلِ حِسَابٍ die Geduldigen die werden ihren Lohn bekommen ohne Abrechnung die Geduldigen werden ihren Lohn bekommen ohne dass mit ihre ihren Taten abgerechnet wird das ist, das, das ist die Belohnung der Geduld und über die Geduld kann man lange sprechen und die zweite Tat ist das Fasten Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem heiligen Hadith Hadith Qudsi, jede Tat die der Mensch begeht begeht er für sich selbst außer das Fasten Er macht es nur für mich und ich bin derjenige, der dafür belohnen wird. Ich bitte Allah, dass er unsere Waagschalen am jüngsten Tag sehr schwer machen wird. Unsere rechten Waagschalen sehr schwer machen wird. Und dass unsere linken Waagschalen nichts in sich wiegen werden, weil er uns unsere Sünden vergeben hat. Und weil er uns die Kraft in diesem Leben gegeben hat, den Sünden aus dem Weg zu gehen und das zu machen, was er von uns verlangt hat. Denn er ist Dinge, der dazu imstande ist, Und er ist Dinge, den wir darum zu bitten haben.